Kapittel 20 Og Israels sønner, hele forsamlingen, begynte å dra in i Sinødemarken i den første måneden, og folket slo sig ner i Kadesh. Det var der Miriam døde, og der hun ble begravet. Nå viste det seg at det ikke fantes vann til forsamlingen, og de begynte å samle sig mot Moses og Aaron. Og folket begynte å trette med Moses og si, «Om vi bare hadde utåndet da våre brødre utåndet framfor Hova, og hvorfor har dere ført i Hovas menighet inn i denne ødemarken for at vi og lastedyrene våre skal dø her? Og hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt for å lede oss til dette ellendige stedet? Det er ikke et sted med korn og fikner og vineranker og granateppler, og det finnes ikke vann å drikke. Da gikk Moses og Aaron bort fra menigheten til inngangen til møteteltet og falt på sitt ansikt, og Jehovas herlighet begynte å vise seg for dem. Så talte Jehova til Moses og sa, «Ta staven og kall forsamlingen sammen, du og din bror Aaron, og dere skal tale til den steile klippen for øynene på dem, så den virkelig kan gi sitt vann, og du skal få vann ut av den steile klippen for dem, og la forsamlingen og deres lastedyr få drikke.» Så tog Moses staven fra dens plass framfor Jehova, slik som han hade befalt ham. Deretter kalte Moses og Aaron menigheten sammen foran den steile klippen, og han sa så til dem, «Hør nå, dere opprørere, er det fra denne steile klippen vi skal få ut vann til dere?» Dermed løftet Moses hånden og slo to ganger på den steile klippen med staven sin, og mye vann begynte å komme ut, og forsamlingen og lastedyrene begynte å drikke. Senere sa Jehova til Moses og Aaron, «Fordi dere ikke viste tro på mig og helliget mig for øynene på Israels sønner, derfor skal dere ikke føre denne menighet in i det landet som jeg visselig skal gi dem. Dette er Meribas vann, for Israels sønner trettet med Jehova, og han ble helliget blant dem. Moses sendte da sendebud fra Kaders til Edoms konge. «Dette er vad din bror Israel har sagt.» Du kjenner selv godtt til alle de besværligheter som har ramet oss. O år fedre droned til Egypt og vi blev boende mange dager i Egypt. O Egypt erne bynt og hand ille mot oss og vår fedre. Till slutter ropte vi til Jehova, og han høte vor øst og en engel og ført oss ut av Egypt. Och her er vi i Kaders en by i utkanten av ditt område. Vi ber dig? La oss få dra jennom ditt land? Vi skal likeke dra jennomm åker eller vinår, og vi skal ikke drikke vannet fra noen brønn. På kongeveien skal vi gå. Vi skal ikke bøye av til høyre eller til venstre, før vi har dratt gjennom ditt område.» Men Edom sa til ham, «Du må ikke dra gjennom mig, for da drar jeg ut og møter dig med sverde.» Da sa Israels sønner til ham, «På landeveien skal vi dra opp, og hvis jeg og min buskap drikker ditt vann, skal jeg også sannelig betale verdien av det.» «Jeg vil ikke annet enn dra igjennom til fots.» Likevel sa han, «Du får ikke dra igjennom.» Dermed dro Edom ut for å møte ham med en stor mengde folk og med sterk hånd. Edom nektet altså å la Israel få dra igjennom hans område. Da ventet Israel seg bort fra ham. Og Israels sønner, hele forsamlingen, brøt så opp fra Kadesh og kom til fjellet Hor, da sa Jehova dette til Moses og Aaron på fjellet Hor ved grensen til Edomsland. Aaron skal samles til sitt folk, for han skal ikke komme inn i det landet som jeg visselig skal gi Israels sønner, fordi dere satte dere opp mot min befaling i forbindelse med Meribas vann. Ta Aaron og hans sønn Eliasar og før dem opp på fjellet Hor, og ta klærne av Aaron, og du skal kle hans sønn Eliasar i dem.» O Aaron skal samles til sitt folk og dø der. Moses gjorde da slik som Jehova hade befalt, og for øynene på hele forsamlingen gikk de opp på fjellet Hor. Så tog Moses klærne av Aaron og kledde hans sønn Eliasar i dem, og deretter døde Aaron der på toppen av fjellet. Og Moses og Eliasar kom ner fra fjellet, og hele forsamlingen så at Aaron hadde utåndet, og hele Israels hus gråt over Aaron, i 30 dager.